Досить рідко теж при дерев'яній хаті комора буває плетена. А коли комору відокремлюють від хати, то дбають за те, щоб поставити її як найміцнішу та безпечну від пожежі. Тому дуже часто можна бачити хату-мазанку, а при ній у дворі або частіше в садку знаходиться дерев'яна взруб комора що вкрита іноді й залізом. В якому б вигляді комора не була, при хаті чи окремо, вона завжди являє собою однокамерну будову, найчастіше зі стелею, невідмінно з підлогою, що по змозі підвищена над рівнем ґрунту та цілком закрита. А цепто в ній немає навіть вікон, коли не рахувати маленького, без шкла, отвору, що, звичайно, знаходиться досить високо, майже під стелею. Особливий море являє собою степка, що про неї сказано вище. Клуня, стодола, боїще. Під цими назвами на Україні відомі Холодні будови, що безпосередньо призначені для молочення збіжжя. Раніше, цебто принаймні в кінці 18-го чи на початку 19 століття, на Полтавщині, а тепер на Катеринославщині, на Херсонщині та ще далі на Південь молотили та молотять майже тільки на току, цебто утрамбовані площині. Під голим небом. А під назвою клуні існують будови для переховування полови, які мають іноді назву половників. Болгарське плувник, сербське плевник. Щодо місцевостей далі на південь. То там клуня передусім служить для молочення, а потім ще й для переховування незмолочених стопів. До обмолоту. Як до місцевості, то клуні бувають чи на сохах, чи рублені. У першому випадку їх ставлять з очерету, як, наприклад, на Кубані. Подекуди на Полтавщині та на Південному Поділлю. Або з ліжки на Полтавщині та на Київщині, обмазують їх глиною з кізяком. На півдні Чернігівщини, на Київщині та в південній частині Волині клуні також ставлять злівки, але не обмазують їх глиною. Нарешті на півночі Волині та на Чернігівщині, а також і в Галичині, клуні завжди рублені. Притому на північному заході Чернигівщини трапляються також і клуні шестикутної форми – які нігде більше на Україні невідомі, але досить звичайні на Білорусі. Спосіб будування клунь на сухах має в собі багато спільного з аналогічним способом будування хат. оббивають в землю чотири сухи по кутах, а чотири в тих місцях, по дві в кожному, де мають бути ворота, та ще дві дуже високі сухи, щоб підтримувати гребінь стріхи. На ці сухи, а з винятком явно річ двох високих, кладуть ощеп. А потім між сухами, де мають бути стіни, оббивають відповідні за вишкі що одним кінцем входять в землю, а другим – в ощеп. Кілки обв'язують очеретом або плітають хворостом, а іноді обмазують зверху глиною. Від ощепу до продовжньої балки, що лежить на двох вищих сохах, кладуть крокви, зв'язані поперечними бантинами, та покривають все соломою. А рублені клуні ставлять таким самим способом, а тою тільки ріжницею, що для стін – Сох не вбивають, а бруси кладуть у зруб.